Далі. Хто сказав Русланові про Шулешко і дав їй адресу? Хто повідомив, що батько не у відрядженні? Той, хто дзвонив і мовчав? Я взяв фотокартку Кисюри, щоб показати її Луцику. У перекидному календарі знайшов номер телефону його дружини, присунув до себе апарат, аж він зненацька задзвонив. «Може наш начальник Ольховий...» якому знову поскаржився Табурчак. Знехотя взяв трубку. Загайгора слухає. Це з хірургічного відділення обласної лікарні, озвалася жінка. До нас поступив Луцик. Він... Хто-хто? Я похолов. Луцик його прізвище. Він просив прийти до нього. А що з ним? Машинально поклав фотокартку до кишені. Поранення. Втратив багато крові. Я зараз. У мене пересохло в роті. Сталося те, від чого ми його застрігали. Де ж він намагався затримати хрепливого? Я схопився, мрщий прибрав зі столу, замкнув сейф, потім кабінет. У Скоречі двері були зачинені, збіг у фає. «Де Скореч?» – запитав у чергового. «Кудись поїхав?» Я заспішив до зупинки тролейбуса. А Луцик – відчайдушний хлопець. Це ж від сьогодні він повинен працювати на іншому маршруті. Треба було ще вчора зняти його з четвертого. Але хто ж знав, що саме до нього в автобус сяде грабіжник? Втім, я почував себе винним, і мене гризла совість. У лікарні попросив покликати завідувачів. Вона прийшла, немолода жінка, з сумними карами очима. — А, це ви! — сміхнулася. — Ваш зеленяк готується до виписки. — А що з Луциком? Ножове поранення перед пліччя, неглибоке, але втратив багато крові. Відчинула двері до третьої палати. Он він, герой. Біля вікна лежав луцик. Над ним штатив з пляшечкою, від якої тягнулася трубка до його руки. Кров поволі капала, збігала у вену. Шофер блідий, мов крейда. Зеленяк сидів на ліжку, напружно стежив за прививанням. Він повернув до мене обличчя, яке враз стало доброзисливим і привітним. Я кивнув йому, взяв стілець. Луцик, мружачи очі, дивився на мене, мабуть, не впізнав. «Що ж ви не робили, Борисе?» – спитав водія. «Ми ж домовились з вами не втручатись, товаришу капітан!» Тихо проказав кволо, ворушачись з полотнілими губами. «Погано бачу. Якісь чорні комашки перед очима. це, друже!» Його права рука була забинтована. Говорити можете? А чого ж? Тільки хочеться спати, і ті комахи. Він хитрий гад і спритний мене ножем посовав рукою. Помаленьку, з перепочинками, Луцик розповів, що з ним сталося. Я уявив собі, північ, останній рейс у автобус сів хрепливий. Шофер помітив його за три зупинки до кінцевої, коли хрепливий встав із заднього сидіння і пересів наперед. Витягнув з кишені гроші, почав лічити. Луцик стежив за ним у люстерку і гарячково думав, що робити. Затримати в автобусі небезпечно для пасажирів. Кількох жінок. Повідомити міліцію, згадав. Біля передостанньої зупинки стояла телефонна будка. Жінки зійшли на наступній, і водій з грабіжником залишилися вдвох. Хрипливий куняв, луцик остерігався, щоб той нічого не запідозрив. Загальмував, постояв кілька хвилин, як і треба на зупинці, а потім завів мотор і заглушив, знову завів. Вдавав, ніби якогось біса зіпсувався двигун. Грабіжник куняв, а коли шофер виліз із кабіни, гукнув. «Ей, що трапилось?» Луцик відповів заклопотано, «Мотор забарахлив, подзвоню дружині, бо, може, затримаюсь». Він не відчинив дверей автобуса, щоб не вийшов хрипливий, спокійно йшов до будки, зняв трубку, набрав 0-2, почув голос чергового, сказав, «Міліція, слухайте». Я оглянувся назад. Позаду стояв грабіжник, кривляючи тонкі губи в недобрій посмішці. «То де твоя жінка працює?» Єхідно запитав. На... На... Луцик розгубився і не знав, що відповісти. На комутаторі швидкої медичної допомоги спало на думку. Швидкої допомоги? І кивнув на трубку, який виразно промовляв чоловічий голос. «Черговий міліції слухає! Черговий міліції! Що ти хотів сказати лягавим?» погрозливо запитав. Хрипливий затолив собою вихід з будки. Луцик опинився у пасті. Навколо ні душі. У будинках за парканами не світилися вікна. Навіть не гавкали собаки. Шофер одразу ж оцінив ситуацію і свою невигідну позицію, з якої вибрати міг лише з боєм. І він першим вдарив грабіжника. На жаль, хрипливий був боксер. Він підсвідомо відхилився... Луцик лише черкнув його по скроні, але злочинець заточився, чим скористався шофер, вискочив з будки і заломив йому руку за спину. Та хрипливий різко крутнувся і штрикнув його ножем у передпліччя, потім ударив у щелепу і сонячне сплетіння. Подвійний нокаут. Луцик опритомнів за кущем райдерва. Закривавлений і знеможений, ледве дошкандибав до автобуса, сів... Сперся на колеса. На цю Маринні з'явився чоловік у високих мисливських чоботях, з вудками, взяв його на руки, заніс у автобус, завів і поїхав. — Хто ж ваш рятівник? — Василь Воробйов, шофер з кінопрокату.